ויישבע עוד דוד, ויומר, ידו הידה אביך כי מצאתי חן בעיניך. ויומר, על ידע זאת יהונתן, בן יעצב. ואולם חי אדוני וחי נפשך, כי חפש ביני ובין המוות. ויומר יהונתן אל דוד, מה <מת> תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם המלך לאכול.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 כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי עוון, המיתני עתה, ועד אביך, למה זה תביאני? ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידוע אדע, כי חלתה הרעה מאם אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך? ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה? ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה.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 הנה החיצים ממך והנה, ככן ובבואה. כי שלום לך, ואין דבר, חי אדוני. ואמכה אומר להלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שלחכה אדוני. והדבר אשר דיברנו, אני ואתה, הנה אדוני ביני ובינך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול.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 מדוע לובה בא בן ישי גם תמול, גם היום, אל הלחם? ויען יהונתן את שאול. נשאל נשאל דוד מעימדי עד בית לחם. ויאמר, שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי, אחי, ועתה, אם מצאתי חן בעיניך, ימלטנה, ואראה את אחי. על כן לא אל שולחן המלך. וייחר אף שאול ביהונתן, ויאמר לו.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 בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני ובינך, ובין זרעי ובין זרעך, עד עולם.